Ми живемо так, як, напевно, живуть амеби. Ну, хіба що лише не розмножуємося. Проте, байдуже це, немає емоцій, немає подразників, нічого немає. Повний штиль і благодать, що перебуває у прямій залежності лише від стану здоров'я. Я місяцями можу ходити в одному і тому ж спортивному костюмі. Він тижнями в одній і тій піжамі. Нам особливо ні про що розмовляти, хіба що про політику та погоду, на зміну якої нестерпно неють старі шрами та підвищується тиск. Але ми так старанно тримаємося одне одного, ніби справді боїмося, що нас можуть розлучити. Лише страх цілковитої самотності в місті, де не знайшлося жодного приятеля, іноді змушує прокидатися в холодному поту. Бо хто нас ховатиме? І ще я думаю, навіщо так багато часу ми жили зашнуровані як черевики – Навіщо були добровільні обмеження навіть у дрібницях? Хіба наша провина більша, аніж провина сотень убивць, грабіжників, гвалтівників, шахраїв, які після відбуття покарань знову впиваються в життя, і ніхто не плює їм у спину. На протилежний бік вулиці при зустрічі не переходить, і тим більше – не переслідує. То чому ми, такі розумні, так довго боялися не те, що реабілітуватися, просто відкритися перед людьми, перед якими нічим не завинили? Зло, спричинене нами, стосувалося лише нас, і ми так довго жили, ніби за тюремними стінами, мордувалися самотністю, а коли заціпаніння минуло, з'ясувалося, що нам ніхто вже й і не потрібний. Чи ми соромилися минулого? А іноді, я думаю, що це відгумін ревнощів. О, так, задавнені, вгризені в мене, наче коріння дерев, у далекому сухому потоці мої ревнощі мовчки диктували стиль нашого тутешнього життя. Впродовж усього життя вони стали частиною мене самої, і часом я відчувала їх як окрему частину свого організму. Ревнощі весь вік приховувані мною, ніби заразна хвороба, Виснажливі, як голод, ревнощі тримали мою волю і нав'язували її стриноженому провиною чоловікові, воля і дії якого усі ці роки також залежали винятково від мого настрою і самопочуття. Мабуть, він усе чудово розумів і страждав від цього. А може, в минулому своєму житті, ще задовго до мене, він переситився спілкуваннями з людьми, і тому тут багато років не мав жодної потреби виходити із самітництва. Чоловік мовчки прийняв правила моєї гри і навіть не спромігся піддати їх сумніву, принаймні в голос. І все ж, ми маємо деякі маленькі радощі, не передбачені цими правилами. З весни ми винаймаємо одну ж і ту ж дачу на березі запущеного озера і живемо там до пізньої осені, прополюючи хіба що бур'яни на стежці та косячи в саду траву. Я годинами Можу дивитися на квіточі багатолітники, але мої руки обвисають батогами, коли проходжу повз тіток з розсадою. Жоден батіг у світі не змусив би мене сіяти, сапати, зазирати під кожен корінь чи стебло. Бо тоді я б ще разу вмирала від спогадів про давню. Люлю для огірків.